Єдиного живого із тих, котрі прийшли до нього в гості Вичув і пізнав, що з усіх я найслабший, найбільш зламаний духом Отже, немає потреби його в мені зламувати Це можу вчинити і я сам І мав він тут повну рацію Але однієї речі не врахував того, що несу в голові написане без паперу і пергаменту новітні Євангеліє, вкладене туди созонтом, ніби у скарбницю. І що я таким чином є його ворогом, хоч він був цілком переконаний, що ворога свого созонта не тільки переміг, але й поглинув, як щука малу рибину». Обдумаю твої слова, брате Симеоне, сказав я. Але навіщо печалитися моєю долею, не в нашій волі народитися і вмерти, то чи треба боятися небезпек. Покладемо все на волю Господню, не нашу, хробаків земних. Захоче Господь мене забрати не до кінця умерлого для світу, хто його в тому спинить. Коли ж захоче поставити на стежку, про яку кажеш, цією стежкою я й піду, бо звик його волі впокорюватися. Отже не боїшся вмерти? з інтересом спитав Симеон. Не боюся, відказав я. Хіба треба боятися невідворотного? Добру річ, сказав брате Михайле, усміхнувся приязно Симеон. І святий Микита. І всі ми молитимося за тебе було тобі так, напевне, перейдеш. Хай буде так, як сказався ти Петро, скуси вам для випробування посилаються. Сподіваюся, що скоро побачимо тебе серед нас. Як же сам, повернувшись, перейду у копрір, спитав я. Знайдеш спосіб захочеш, то й перейдеш. Я встав, і ми обійнялися. «Поцілувалися тричі, але при цьому дивно річ відчув. Здалося віч мені, що обіймаюся і цілуюся із трупом. Тіло його було так само холодне і неживе, як це недавно у покійника Павла. Я стригнувся». «Промерз у воді, брате Михайле», – тепло сказав Симеон, відсторонюючись. «Погрійся на сонечку, воно вже світить, і прийди до тями». День сьогодні заповідається добрий. Сонце над нами справді світило, але не ясне і не гаряче, а закутане, як вовняну хустку у сірі хмари. І день, подумав я, навряд чи заповідається добрий, адже не було вранці на траві роси. Не омилося, що ранковою святою водою зелоземне. Симеон занурився у воду та й пішов, не озираючись, через око прірви. Ішов легко, без остороги і швидко. Поринав усе більше у воду, до речі, куріти вона раптово перестала. Підбите сонце з'їло випари, від чого і замерлі постаті микитених учнів, а властиво Симеонових, виразнішали і вже не виглядали, як розмиті. Я знову сів на траву і провів по ній долонею. Росини було й тут. Не блищало й чахле листя берізок. Не заповідається добрий день Симеоне, сказав смутно. Не заповідається. Але Симеон був уже далеко. Я ж сидів і дивився. Ось він наблизився до місця, де плавали Павлові мари, зачепив їх палицею і поволочив за собою. Розділ 24, у якому розповідається, як я перебирався через болото. Сидів на купині, доки Симеон не перебрався через око прірви, Антоній допоміг йому витягти з води Павлові Мари. Микитині учні зійшлися і щось перемовлялися, а тоді рушили між дерева, за хвилю розчинившись поміж них. Тоді я зміг помолитися за упокій душ Кузьми, Павла та Созонта, моїх співподорожан, яких ковтнуло око прірви, а молячись, незмірну печаль відчував і немало плакав, бо ці люди найбільше ж Созонт приросли мені до душі.